Oița cea lacomă. Poveste spaniolă. A fost odată, tare de mult, o vreme pe când lupul trăia în bună pace cu oițele și mielușei și-și aveau casele vecine și din când în când se mai și ajutau. Când lupul gătea ceva bun, o invita neapărat și pe Mara, oaia cea bătrână împreună cu fata ei, Marela, la masă. Iar când mara făcea plăcinte de care îi plăceau lupului, nu uita niciodată să-l poftească la rândul ei la cină. Mara era o mare gospodină, iar la fata ei, era o oiță supusă, bună, respectoasă, drăgălașă, rotul cu o privire blândă, cochetă, de ți era mai mare dragul să o privești și să o mângâi. Avea însă un cusur. Era prea pofticioasă, ca să nu spunem lacomă <laughs> Într-o bună zi, iată-l pe vecinul Lup Că vine cu un braț de lemne la vecina Samara, Dornic să-mi aducă și cele trebuincioase Pentru ca vecina lui dragă să-i pregătească gustoasele plăcine <laughs> Vecinică, om lemne! Ia zi cu metriță dragă, iartă-mi îndrăzneala. Dar nu vrei tu să-mi faci o porție din plăcintele alea grozave. Am o poftă o, de, de, de, de lupă A, Uite cu alea lemnele de foc Și dacă mai dorești ceva, nu mă spunem și gata <gântări> Mulțumesc o lup Și eu mă gândeam să fac plăcinte <gântări> Cât de mult nu am mai făcut citare, tare, mi-era poftă și mie. nu bine! <laughs> Noroc cu dumneata. Dacă vrei, culegem și câteva mere de mine, de mine. Adu-mi-le iar pe seară când te vei întoarce Vei găsi plăcintele în gata Calde, calde, tocmai bune de mâncat! Oh, oh, oh! Bine cu mătre, mare, așa am să fac. Îți aduc merele și abia aștept să-mi termin treaba, să mă întorc acasă și să găsesc bunătățile calde pe masă, Hai ți aducă, Se duse lupul după mere și iuta i lăsă, mare, un coș plin pe masă, apoi și văzut de drum după treburile lui. Se lingea pe bot de pe acum la gândul plăcintelor fierbinți. Mm. Mara și Marela au și început a frământa coca, să radă merele și iată că una, două plăcintele se aflau deja la cuptor, răspândind un miros mai mult decât înbietor. Oița Marela, pofticioasă, nu mai avea stâmpăr și mereu supăra pe mama ei cu întrebarea. Ai puțină răbdare că abia l-am băgat la cuptor Mai bine te duce puțin să zburzi pe afară și ai să vezi că timpul va trece mai repede și când te vei întoarce, plăcintele vor fi gata Da, da, da! Bine, mama, bine! Se duse Marela la joacă, dar cu gândul tot la plăcinte În sfârșit au auzi pe mama ei cum o chema nu așteptă să o strige de două ori, că Marela din două, trei salturi ajunse chiar lângă cuptor. Se reprezi la tavă și înfulecă câteva cu lăcomie. că s o privea cu milă, deși nu era pentru prima dată când o vedea cât este de lacomă. După ce i-și potoli o ița poftă, să tu cum era, se așeză la soare și se lăsă furată de somn. Între timp, mama ei, Mara, Pregăti pentru bunul lor vecin Lup un pachet cu zece plăcinte mari și rumene, o sticlă cu vin roșu și le puse într-un coșuleț. Apoi o trezi pe Marela să-i ducă Lupului coșul cu plăcinte calde, așa cum îi promisese. Marela! Marela, hai trezește-te, trebuie să te duci la cumătrul lup Să-i duci coșulețul acesta cu plăcinte și o sticlă de vin oroșu Aaaa. Hai să fim și noi recunoscătoare că și el este tare bun cu noi Pică! bine, Pite Mărmâi somnoroasă uița fetiță ai grijă cum umbli? Să nu sparg sticla cu vin? Să nu cumva să scap cosulețul din mână? Ai du-te repede până nu să răcesc plăcințelele. Trebuie să le găsească pe masă când s întoarcem întoarce de la drum. I-am promis că vor fi calde, tocmai bune de mâncare. Da, am înțeles, mamă. La revedere! Ce frumoas miros! Mm. De ce se aduc plăcintele lucrurilor când aș putea să le mănânc eu singură? Mm. Sunt atât de gustoase!" Și mare, la oița la acum se gândi ea și se tot gândi ea că, de fapt, nici nu se săturase prea bine. O fripseseră atât de rău plăcintele, că aproape nici nu le simțise gustul. Mm. Și lua o singură placintă, numai una, Ca parcă lupul știe câte i a pus mama. Și după ce lua una, parcă abia atunci i se deschise pofta. Nici măcar nu pregetă și-o și pe-a doua. Și cum acasă nici măcar nu apucase să bea ceva, îi se făcu și sete după cele două bucăți de placintă. Cum nimeni nu mai era prin împrejurimi, se așeză mare la noastră pe marginea drumului, desfăcu sticla de vin și-o duse la gură. Dar parcă vinul acesta îi stârni o mai mare poftă de mâncare și oița noastră o ținu tot așa până ce îi sprăvi toate plăcintele, dar și toate sticla cu vin. Abia după ce i coșulețul gol, își dădus seama ce făcuse. Vai de mine! Ce-am făcut? O, cine știe ce m -aștept? Ia ce se gândi până când în cele din urmă îi veni o idee năstrușnică. Tocă puțină iarbă și-o acoperi cu firimiturile rămase de la plăcintele mâncate de ea. Apoi în sticla de vin stoarse repede un punct de mure și unul de zmeură, iar restul sticlei o umplu cu apă de izvor. Liniștită, se duse acasă la lup în dorința de a ajunge înaintea lui. Lăsă coșulețul cu așa zisele plăcinte și așa zisă sticlă cu vin roșu și cât ai clipi, repede fugi de acolo ca nu cumva să vină cu mătrul, să o găsească acolo și să descopere năstrușnicia ei. Găselnița ei putea fi bună pentru o oiță mică și prostuță ca ea, dar pentru un lup mare, isteț și viclean era departe de a fi nastrușnică. În sfârșit ajunse și lupul acasă, mort de foame și frânt de oboseală. Adulmecă mirosul împietor de la resturile de firmituri și cu poftă se înfipse în prima plăcintă, dar... Uuu, oh, ce gust! Ca să-și dragă gustul sorbit de grabă din sticla de vin roșu! Când... Ce să simtă, doar apă, chioară, colorată, tot fără gust, la fel ca și plăcintele cu iarbă. Pe loc își dădu seama că numai oița Marela era vinovată. Oaia Mara nu putea face așa ceva pentru că o cunoștea destul de bine și știa cum îl spătează de câte ori se ducea pe la ea înfometat și obosit o falcă în cel și una în pământ, de grabă s-a dus la casa Marei și a Marelei și, fără prea multe vorbe, pe loc a înghițit-o pe oaia cea lacomă Marela. Ei, hey, și uite așa de atunci s-a stricat buna vecinătate între oițe, mielușei și lup. Ba, din potrivă, din generație în generație, lupii nu uită să se răzbune pe oițe și mielușei, de parcă toți ar fi lacomi cum a fost Marela, oița cea drăgălașă, dolofană, cochetă, dar mult, mult prea lacomă. Ați ascultat Oița cea lacomă, poveste spaniolă. În distribuție, Ruxandra Sireteanu, Petre Lupu, Ioana Chelaru, Violeta Mitescu.